Розділ тридцятий. Назрівають важливі події. Вечоріло, коли повернулась додому. У вітальні на випередки з телевізором виспівував тато, з усіх сил забавляючи плаксія. А в кухні тихо жебоніли мама і Сніжана, яка вже приїхала з села. Вони в чотири руки настільки мили посуд, як перемивали чиїсь кісточки. Знаєш, я вперше побачила, що Міщенський ліс такий красивий, Мало не витьохкувала щаслива Сніжана. Старі дерева мають особливу магію, а краєвиди хоч малюй. Міщинський ліс? А чому він так називається? Всунулася із запитанням Софійка. Софійка? А з ким це вона так пізно вештається? Я серйозно, тітонько, це дуже важливо. Звісно, якби хто не важливий, ти б не гаяла з ним часу і не тримала би півоні її увазі на почесному місці, кухонному буфеті. «Ну, тітусю, я ж проліз!» – аж тупнула ногою. «А я ж про що? Втім, чому він міщинський? Не цікавилась. Хоча варто. Ми он із Софійкою в половинчику таке про відмін ставок почули!» Софійка розказувала. «До речі, як будеш іще їхати в половинчик, прихопи її знову, будь ласка. Вона геть захиріла». В цьому Вишнополі. Ага, то що ж там у Міщенському лісі? Нічого, просто красиво там. Тітон -чин голос вирівнявся. А з ким ви туди ходили? Не приховувала цікавості Софійка. Вмовила колишню однокласницю. Її не пустельницею прозивають? Лукаво замружилась. Софійку, як ти можеш? Геть почервоніла Сніжана. «І я раніше не помічала в тобі особливого потягу до пейзажів», – хитрувато докинула мама. «Як маленькі, змовились чи що?» Прощаючись, вона зазирнула до вітальні і трохи попідкидала Ростика. «Славку, в тебе можна позичити альбом якого-небудь живописця?» – звернулася до тата. «Для ознайомлення». Тато подав їй кілька лискучих фоліантів. «Обживаєтесь потроху?» окинула оком кімнату. «Скоро й тут буде тісно». «Таки ж тісно», – погодилась мама. «Ото тільки й волі, поки меблів нема. Речі завжди норовлять вижити з дому господарів». Щойно зайшла до своєї кімнати, як почула, що з балкона її хтось гукає. «Хто?» Голос наче не Вадимів. «Привіт!» – побачила внизу Сашка. «Ти чого?» «Спустись, є серйозна розмова!» «Мой, ну, яке в нього все серйозне!» «На мисто викупили, шоколадку з'їли, чого ще тут вертітись?» «Не забула?» – прошепотів таємниче, коли зійшла донизу. «Про що?» – я порахував. «Через два дні, тобто ночі?» «Повня!» – його очі покругліли на все дрібненьке личко. «Ти таки надумав?» Холодні мурашки побігли спиною, аж пересмикнула плечима. Могла б уже й вивчити, що я своїх рішень не змінюю, хлоп'як злегка образився. Драбина в нашому сараї вже відремонтована. Вліземо через квартирку, ще завидно. Що ж, поживемо? Побачимо. То я пішла. Стривай, а, а чорнобілка як поживає? Чудово, передавала тобі муркові вітання. Добре, а, а, а що там ростик? Поруч на квітничку рапто щось зашаруділо. Серед пахучої матіоли та вже добряче помітного бур'янцю розігнулася чиясь постать. Софійка похолола, та й Сашко намить перестав корчити героя. Добрий вечір вам, пролунало кисло-солодке. Це була баба Валя з якимось горщиком під пахвою. – Доброго? – сторопіла Софійка. – А ви що це тут? Людей лякаєте? – А сусійський аспарагус підсихає чогось. То я землі свіженької набираю. Пересадити. – Відколи ця баба зробилась такою привітною? – Стережімося її! – видихнула дівчинка. Щойно баба зникла в під'їзді. – Ой, стережімося! Знайшла в губернських відомостях у рубриці Вісті зі столиці повідомлення. Двірника з маєтку барона Н після невдалої спроби викрадення баронової єдиної дочки